Nú bar til að hann stóð við Gennesaret vatn og mannfjöldin þrengdi staðunum til að líða og guðs orð. Þá sá hann tvo báta við vatnir en fyrsti mennirnur voru farnir í land og þvóðu net sín. Hann fór út í þann bátinn er símon átti og bað hann að letja lítið eitt frá landi settist og tók að tenna mannfjöldanum úr baknum. er hann hafði lúti ræður sinni, sagði hann við Sýmon, legg þú út á djúpið og leti netiðar til fyrstjar. Sýmon svaraði, mestari, virfum strýtaði allan ótt og eftir tvingið, en fyrst þú segir það, skal ég letja netin. Nú dörðu þeir svo og fengu þeir þá mítin fjöld að fiska en neð þeirra tóka rifna. Bettu þeir þá félugum sínum á hinnum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru soknir. Þegar símon Pétur sá þetta fjallan fyrir knýja Jésu og sagði Farð þú frá mér, herra, þegar ég er sindugur maður. En felmdur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskablans Er þeir höfðu fengir, eins varum Jakob og Jóhannes sepiti við síni, félaga símonar, Jésu sagði þá við símon, óttast þú ekki, hérðan í frá skaltum menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi yfir gáfu allt og fylgdu honum. Svo bar við er hann var í einni bordinni að það var maður allt heittin lík þrá. Hann sá Jésu, fjallt fram á ásjónu sína og bað hann, Herra, ef þú getur þú reynsa mig, Jésús rétti út handina, snartan og um mælti, ég vil, verð þú reynd, jafnstjótt kharfa af honum líkþráin. Og en böðið honum að segja þetta engum, en far þú, sagði hann, sín þig prestinum og fórna fyrir reynsun þína, eins og Móse böð, þeim til vittnisburðar. En fregninum hann breyttist út því meir, og menn komu hópum saman, til að líða á hann og læknast af meinum sínum. Og hann dróð sig í til í hljö til óbyggðra staða og var þar á bæn. Dagan okkur var hann að tjanna, þar sáttu farísiðar og lágmálstjannendur, komnir úr hverju þorpi í Galilíu og Júteu og frá Jérúsalem og kraftur og drottins var með honum til þess lækna. Komið þá menn með lama í rekkju, og reyndu að bera hann og leti hann fyrir framan Jésu. En vegna mannfjöldans sáu þér engi ráð til það komast inn með hann og fóru því upp á þag og letu hann síga í rettjunni niður um hellu þetjuna beint fram fyrir Jésu. Og er hann sá trú þeirra sagði hann máður sindir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farið séarnir að hugsa með sér Hver er sá er ferð með slíka guðlöstum? Hver getur fyrirgið við syndinum að guð eitt? En Jésú skynjaði gjörðla hugsanir þeirra og sagði við þá og hvað hugsið þér í hjörtum í er auðveldar að segja syndir þínar eru þér fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk en til þess að þér vitið að mannsóðurinn hefur valda á jörðu til að fyrirgefa syndir þá segi ég þér og nú talar hann við lama mannin, stætt upp, taða grettju þína, og var heim til þín. Ég afstjótt stóð hann upp, frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði leið á, fór heim til sín, og lofaði Guð. En allir voru furðulostnir, og lofuðu Guð, og þeir eruðu óttasleiknir og sögðu, óstiljanlegt er það, sem við erum séð í dag. Eftir þetta fór hann út, þá sá hann tóttleimtumann, lefi í að Sitja hjá tollbúðinni og sagði við þann, fylg þú mér, og hann stóð upp yfirg af allt og fylgdi hónum. Lefi bjóði honum veslu mikla í húsi sínu og þar satt að borði með þeim mikill fjöldi, tollheimtumanna og annarra en fariseigarnir og fræðimenn þeirra vönduðu um við lærisveina hans og sagðu, Hvers vegna eti þér á drettið með tóllumtumannum og besindugum? Og Jésús svaraði þeim, ekki þurfa heilbrigði lagnisvíð, heldur þeir sem sjútir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur sindara til yðrunar. Þeir þeir sögðu við hann lærisveinar Jóhannessar fasta oft og fara með bænir, Og einslæri sveinar farið segja, en þínir eita og drekka. Jésús sagði við þá, hvort getur þér ætlað brúðkaupstjastum að fasta meðan brúðguminn er hjá þeim. En koma munu þeir dagar er brúgumin verður frá þeim tetin og þá munu þeir fasta á þeim dögum. Hann sagði þeim einnig líkingu, enginn rýfur bót á nýju fati og lætur á gamalt fat. Því að bæði rýfur hann þá nýja fatið og bótin að því hæfir eftir hinn og gamla. Og eindin lautur nýtt vín á gamla belgi, því þá spreindi nýja vínið belgina og ferð niður en belgirn er onýttast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi og eindin sem druttir þau verður gamalt vín vill nýtt því að hann segir því gamla er gott.